É, essa mudança faz parte da política da empresa, tá? de a cada três, quatro anos ela faz uma rodada com seus executivos. Isso é positivo, que dá uma reoxigenada na, nas gestões, a Socorro ela está sendo promovida para Manaus, que hoje é um dos aeroportos principais da, da Infraero, e o Eduardo está vindo para dar continuidade no excelente trabalho que foi feito aqui, para que a gente possa manter esse nível de qualidade e segurança no aeroporto de Foz do Iguaçu. Os principais desafios para esse aeroporto, que a gente sabe que já está, está em obras, já teve obras concluídas e é um aeroporto de fronteira. É, o, o, os desafios são vários. Né? Nós temos o desafio de implantar o plano diretor, esse Né, com a construção da nova pista, né, a instalação do, do ILS, a implantação do, do elo que foi implantado em Palmas, nós já estamos trabalhando nesse projeto. Então, são vários desafios, é implementar a área comercial, é, a gente pretende licitar o ano que vem É, a área aqui para gares, para hotel, posto de gasolina ah, então esse é o grande desafio que o Eduardo e a equipe dele vai ter para desenvolver a partir dessa, desse ano né? para que a gente tenha isto aí no menor tempo possível Doutor, Copa do Mundo, alguma previsão de investimentos projetos já relacionados a atrair mais voos, a aumentar a segurança no aeroporto por causa do evento? Não, nós temos é, vamos ter algum Algumas recomendações dos órgãos de segurança, polícia federal, né? isso nós estamos aguardando, quais são as orientações deles, mas nos aeroportos os investimentos previstos já foram todos realizados, né, é, Foz do Iguaçu é um exemplo, nós investimos é, mais de 70 milhões que inclusive no aspecto de segurança, fazendo instalação do sistema de vigilância, né, cobrindo toda a área do sítio, terminal de passageiros, é, Curitiba também nós estamos fazendo as, os investimentos necessários, então nós estamos convictos e seguros que os aeroportos é, já estão preparados para receber esse grande evento tá? e vamos receber com qualidade e segurança.